виказала раз небачену жорстокість. Її чоловік якось замилувався білими руками служебки, яка подавала страви до столу. Феррах-шах з ревнощів звеліла відрубати служниці руки, а саму кинула в босфор. З тих рук приготовано їжу. По обіді Феррах-шах спитала чоловіка, чи сподобалася йому страва. Чоловік відповів, що сподобалася. «Ще б пак, – сказала Феррах-шах – це руки служниці, від яких ти не міг відірвати очей. Чоловік жахнувся і кинувся до султана Баязида. Падешах, довідавшись про жорстокість доньки, негайно послав ката, щоб той відрубав їй голову, хоч де б знайшов. Ферахшах їхала на моління до дервішів Мевляна. Кат наздогнав її і виконав повеління султана, що правда давши принцесі скласти перед смертю вірші про справедливість, яка наздоганяє навіть на небі. Все це переповідалося, мов казки шахерезади. І найохочіше ти ми, хто першим порушував закони. Вельможі гризлися за власність і розкіш, нехтуючи навіть свободою, плазуючи перед султаном і візирами. Жити щастя означало платити за розкіш, а платити можна було лише крадучі. Крадіжки набули неймовірних розмірів. Що вищі особистості, то більше крали. Султан знав про це, але запобігти не міг Ловили дрібних злодіїв, жорстоко карали Робили це злодії великі, в душі жорстоко примовляючи Не попадайся Багатство неумісне з милосердям Самі тільки топкапи з'їдали за рік на 70 тисяч дукатів м'яса На 30 тисяч дукатів риби спалювали на 200 тисяч дукатів олії в світильниках. Яка держава могла витримати такі видатки? Майже всі вважали своє становище занадто низьким для себе, тому мовотруйне зілля розросталося до носительства, бо кожен хотів зіпхнути того, хто вище, і посісти його місце. Всі посади продавалися. Продавали всі, починаючи від великого візира – Султан теж продавав би, але в нього боялися купувати. За все мали розплачуватися завойовані. Коли Сулейман після смерті Яноша Запояї знову прийшов до Угорщини, щоб нарешті захопити під свою владу всю цю багату землю між Дунаєм і Тисою, він спитав свого великого муфтія: Хто найбільший доброчинець на цім світі? Його величність Падешах, відповів мудрий. Абу суд. ні, найбільший доброчинець на сім світі – Райя, яка сіє і жне, і всіх нас годує плодами свого труда. За вказівкою султана Абу Сауд негайно склав фірман про народу Угорщини. В ім'я Бога, володаря небес і землі, і всього, що є на них, а він всемогутній, їхня величність, володар лиця землі, Халіф посланника Господнього всіх світів, розповсюдник правил ясного Божого закону, утверджувач основи істинної віри, проголошувач найвищих слів, той, що підніс знамення ісламської віри до найвищих вершин, володар держав державсього світу, тінєва тінь Божа над усіма народами, завойовник земель Сходу і Заходу, переможець з безцінного Бога, носій звання великого імама. І великий повелитель, садівник великого халіфату, найстарший між найстаршими, найсправедливіший між законодавцями, десятий між османськими султанами, караючий меч в руках тих, хто карає, володар арабів, персів і ромеїв, могутній захисник шановних двох святинь, Возвищених і сяйливих двох міст Меки і Медіни Султан син Султана Султан Сулейман Хан Син Султана Селіма Хана Нехай протриває його Володарська парость до Дня Воскресіння І хай користується Його справедливими законами По всіх країнах населення Чверті землі З Божою помічю Зволили завоювати область Буди І коли настала потреба Виявити справедливість Проголошено цю блискучу заповідь і фірман прекрасних наслідків для всієї раї і всієї Бераї. Всі жителі названої области залишаються на своїх місцях. В їхнє життя і челядь ніхто хай не втручається.